Такі ми майстри. Ще й чарочку ставимо, коли добра людина зайде. Не лагодимо, а розум гостримо. Щоб від цивілізації не відстати, ми ж такі європейці, тож вип'ємо за технічний прогрес, що йде до нас із Дніпрельстану. А є у вас і такі, що промишляють на домашніх виробах. Зробили з цього ремесла основну прибуткову статтю. Напряму, так би мовити, за спиною держави, не тихо тихому сказав фінінспектор і пошестав очима по тарілках. «А серихієчу, когось в можна розжитись?» Робота фінінспектор віддавнув Стогидла. й по думки, він називав її собачою, бо доводилось газати по всьому порятинському повіту, ночувати по чужих хатах, годувати ненаситних плащиць, їсти, що дадуть, пити цей сатанинський дармограй по далеких селах, добираючись додому, щоб тільки змінити білизну, вигострити стару австрійську бритву з безносого порятинського перукаря та повозити на горбі діток. Тримало його на цій посаді лише те, що зустрічні запобігливо віталися з ним навіть з протилежного по вулиці, що порятинські продавці завжди відпускали йому дефіцитного краму та харчу, що він мав у власному розпорядженні вгодованого коника, бо в поїздках по селах не фіткав свого жалування. Правда, він майже відучився усміхатись, бо робота вимагала серйозного, навіть багатозначно серйозного тону, вигляду, суворого суплення брів, сторожких, вичікувальних пауз, умовів. З усіх сільських харчів фін інспектор облюбував сирі яйця, бо під них можна випити і високу чарку, від якої інші зваряться під стіл, а він не ще захмаліє, і ще зможе вершити державні фінансові справи. Винахід цей перевірено, він не підлягає сумнівам. Харитя зігнала вчора лежінь посадженого в решетоквочку. Виграбла теплі яйця в подолок і подала гостеві. Та є всякі, невизначено промим ревникін, і міцними, глибоко всадженими у вишневі ясна зубами уп'явся угуджене сало. Фінінспектор діставав маленьке шпильце з нагрудної кишені наваксованої шкірянки. З обох кінців яйця свердлив дірочки, шилом, заштовхував туди Трібочку солі, не кін перемелював грубу сіль на змайстрованих ним самим електричних жорнах, довго збовтував, а потім артистично висмоктував мішанину білка із жовтком. Є тут такі, що стромляють пензель у колесо фінансового прогресу нашої держави, квецяють всякі квіточки, букетики, кажуть, що й без ікон не обходиться, і лупить гроші. Фін інспектор розчавив недопити яйця. І весь гавним галіфе на стегні. Він знав, як його не витирай, а висохне, слід буде. Це зіпсувало його настрій настільки, що він навіть забув про чекання годинника в маленькій кишенці біля живота під поязком. Не дарує нікому, а з-під так, щоб знаєте, що докрито було. Самі, товаришу, подумайте. Якби продавали першому стрічному, вже б у повіті знали. Присікли б. Вам не продасть, Не Некін аж тепер у що його сигнал прийняла радіостанція в перегненні, боявся, щоб з уст, бува не прохопила фраза із його безіменного листа. Задихана Гариця вскочила на подвір'я білокурів, угледіла катрю в розчиненому вікні за зінгером, озираючись зашепотіла. «Ти, пкатрусь у Теї, сховала своє малювання, бо з повіту приїхали перевіряти тебе. Теє, а ти подаруй тому дядькові щось, Теї, намальоване, теє, подаруй, він і не приставатиме до тебе». Випалила і перетьмом побігла додому. Стрічка швейної машинки давно сповзла зі шва і повелась по рідній матерії. Єдине, що спокоїло Катерину, немає дома ні тата, ні мами, поїхали в Райківщину на храм до родичів, а то вже ясно, що забалюють. Її ноги мимоволі крутили гаркітливий зінгар, дрещала оса над її головою. Торига баланцюгом собака, шукаючи затінку. Та, поклацуючи зубами на вгідливому шву, приїхали з повіту перевіряти її. Цього ще не вистачало на батькові й мамині заборони, чим же так зувинила перед світом, що він весь час випробує її. Силкується повністю уподібнити до інших. Він багато дарує їй, але вимагає каторжно важкої плати за свої дари й спокуси. Люди, сонце, птахи, квіти, земля, Допоможіть мені вистояти. І відвоювати себе. Я готова сіяти, шарувати, жати і молотити. Я готова до знемоги крутити цей треклятий зінгер. Єдине моє придане, на яке стягнули тату з мамою. Я готова тіпати коноплі, прясти, варити борщі, прати білизну, мазати хату, крутити жирний і пекти хліб. Я готова падати від утоми, спати одну-єдину мить, щоб вийшло з дерев'яніння з пальців правиці, тільки дозволили мені малювати не ховаючись не злодійкуючи не тремтячи що ось-ось -ос заскочить я готова